Vas gereben, a régi jó idők 1809 Nékünk csoda dolog, amit elbeszélek, s aki még elhinné, az is ritka lélek, de még az ilyen is a fejét csóválja, s egy-egy enyét nem is állna meg a szája. Úgy fekszik ott tihany a Balatonban, mintha a bakony a vízbe tartaná a lábát, csak hogy az már régen ott van, be is gyöpösödött, ahol fölverhette a fű, mert bizott olyan kemény is akad, hogy a szikrát a taplóba üthetnénk. Régi már a híre a Tihanyi Révnek, és akkor is megvolt már, mikor ez a mi dolgunk kezdődött, s a Tihanyi parton egy szűkest anyában éppen annyi helye maradt a révésznek, hogy ő maga leányával belefért a házba. Nem mondom, ha a leány feleség lett volna, hogy a falat kijebb nem tolná, mert van olyan asszony elég, Innek nemhogy a szájában férne meg a nyelve, de sőt a házkerítésen is túlér, de így, ahogy mondám, az öregrévész lányával meglelte a helyét. A konyhajtó kitáltogatott a vízre, s azon át belátunk a tűzhelyig, melyen egy háromlábú serpenyő alatt vígan durrogott a venyige szál, s a lefödött serpenyőben sercegett a forró lé, melybe bizonyosan halad dobált a szakácsné mert a pikkelyek és halhójagok még azon dedvesen hevertek a ház előtti gyöpön. A tűzhely mellett áll a révész lánya, kitekint a túlsó partra talán, s amilyen nagyot néz az a két öreg szem, azt hinné az ember, hogy a túlsó parton is van tán egy bogrács, azon tévedt el. Oly mozdulatlan áll, mintha odaásták volna, a két egybefonva, még az arc elmélázgatva ázgatva is olyan kipirult, hogy valami fakó városi lánykának így nézvést is orvosság kép lenne. Szépnek pedig éppen olyan szép, mint mikor az ember szépségnek okáért, amilyen magának legjobban tetszenék, elgondolna egyet. A tolban messziről látszik egy sötét pont, az a városi szem persze majd kapkodna a messzelátó után, de a szegény ember gyalog szemmel is meglátja a kompot, s amint menését egyik padról a másikra veti szemmel, látja, hogy a tihany felé evez. Arra nézett a lány, talán tovább is azt nézni, de a gőz a serpenyőben összegyülekezvén a födőnek rátett tálat böfögtetni kezdé, s erre a lány megkeverte a halat, melynek illata szétcsapott a konyhán. A ház előtt egy megvásott malomkő, dúzba illesztve, megterítve állott, három tulipános tányira szokott rendben osztozkodott meg a helyen, s a szűknyakú kulacs bizonyosan csordulték van borral, különben a szegen lógna, s nem szégyenkednék a tányérok közé. A komfitorlájában megfeküdt az alszél, s az egész terével könnyen úszott tihany oldalának. A serpenyőt lehúzta a lány a tűzről, csak úgy félszakról csapott feléje a meleg, s így halnak megmaradt a leve, a lány pedig kiált várakozni. Kék szemével benézett a vízközépre, olyan váróra áll a képe, szinte látszik rajta, ha még úgyis is segíthetni a kompot, oda kiáltana, jöjjenek, kelmetek! Odább-odább lépett, mint akit tudtán kívül küld odább az indulatja, Várni maga sem hiszi, hogy lép a lába. Keresztül futott ereiben a vér, melynek legmelegebb csöpje kiült orcájára. Most meg önmagának, minőkína a legény után várni, s ha most megkapnád de gondolatnál, mikor az az uralkodó vér is még ott ül az arcon, ne kérdezd meg, miért pirult úgy el. Megéhezted a természet titkát, és gyönyörűséged az, hogy a lány felelet helyett sírva fakadjon. Parthoz zökkent a komp, messziről hallik az öreg révész hangja, Öregember szájából érthetően van mondva, s amit mond, a többi nem is mondja, hogy hiszi, hanem teszi a tennivalót, mert az öreg nem azért szokott valamit megmondani, hogy arra visszafeleljenek, s aki kötekedni merne vele, hátán vinné el az evezőlapátnak helyét. Amint terelgeté, helyreállíták a kompot. A többi közül kilobogott egy pörgek alap tolla, melyet midőn meglátott a leány, mintha haza kiáltanák, visszafutott a serpenyőhöz, melynek födelét egy torkos macska régen karmolgatta. Hadd szaladjon, tudom megbánta, hogy a ház elég kiált, de ha ki nem állt volna egy kicsit, azt is csak sajnálná. Messze volt még a part, nincsen olyan hosszú nyelv, mely plegykájával idáig elérne, s ez nem olyan virág, mely a maga lábán a harmadik szomszédba szalad, az ilyennek látásáért a szeretőlegények szívesen megmászák a tüskekerítést is. Az öreg után ballagott a többi, ami cipelni valója volt az öregnek, azt a tollas kalapú legény félvállon emelte, és mikor mindannyian a révészházhoz értek, egy torokkal jó estét kívántak az öregnek. – Fogadj Isten! – válaszolt az öreg, lehúzódván a terített asztalhoz. A többi pedig, fiatalok, vének, körülbelül húszan a gyöpre heveredtek. Miska öcsénk, a tollaskalapos, a tarisznyákat, szűröket, a tarisznyákat beaggatta a konyhába, s ezen messzel közelebb került a lányhoz, és még az a serpenyőt befödötten kézre fogta, hogy az asztalra kiviszi, egy jó estét után futtában is összenéztek egyszer. Tudom, könnyebb lett volna mondott szóból egyetmást érteni, de minthogy a nyelve nehezebben fordul az ilyen embernek, látással beéri, s ha nem mondja, látja. Fogjunk hozzá, szólt az öreg, körülnézvén Miska és a leány után. Együnk, még melegében érjük. Elhelyezkedett a három ember, tudnivaló, hogy az öreg elől, jobbról-barról a lány és Miska, kiről még annyi mondani valon van, hogy ő fogadott fia volt az öregnek, csikós a somogyi oldalon, s a ideje akadt az öreggel egyszer egy hetében átjött a kompon. Az öreg jó szemmel nézte a gyereket, ha egy pár nap nem láthatta, volt már akkor küldözgetés, izend meg, mikor jössz, hiába ne várjak. Így beszélt az öreg, de a lány akkor is vált rá, mikor nem izente. Minden falatjuknál átnéznek egymásra, mintha a levet egyik a másiknak tányérából meregetné, de ha jól vigyáznánk, azt is észrevennők, hogy Miska egy izromban úgy átbámult, hogy kanalával nem a tányérában, hanem az abroszon kotorászott, mit az öreg csak úgy messziről sandított, nem mondta, hogy látta, de nem is búsult érte. Hínánk kelmeteket, szólt az önközben az öreg a közel heverőkhöz. De ahányan vagyunk, kóstolóra is kevés lenne ennyi. Köszönjük kelmet kínálását, feleltek vissza a gyöpről. Van a tarisznyában. Csak hogy áthozott bennünket Rémész bácsi, Vágott közbe egy bajusztalan legény. Mert ha kelmed oda át nincs a kompal. Ehetnék mosótalan kenyeret, eddig kötérezhettek volna bennünket a pandúrok. Azám! kiált ismét egy másik legény. Engem kötözött is ma reggel egy pandúr, hanem neki szántam magam, s míg a madzagra veszett az esze, addig a lovak alá löktem. Futottam is a kompig, most már akár éhen szomjan kitartom a napot. Nálatok is kihirdette a pap, hogy a francia az országunkba rontott? Kérdé rá az öreg. Hirdette ám, hiszen az volt szerencsénk, mert még a prédikációt sem várta a szegény legény, hanem addig szorongkodott a sok vénasszony közt, hogy a tágasra érhetett, a pandúrok az egyik falu végén éppen jöttek, mikor mi a másikon kimentünk, Stalán talán a tisztelendő urat még benn is kapták a templomban, de hisz ez maradhatott, a papot úgysem visznek katonának, sem a gazdag fiát, hanem a szegényét, ha elérik, fogják. Mondá egy szusszal az első. Most is a fülemben a hangja, mikor azt prédikálta ki a pap, hogy a franciák mindenünket föleszik. Az urak pedig azt mondták, hogy igaz. Toldá meg a másik. Hát azt nem mondta a tisztelendő úr. Jegyzi meg az egyik beszélgető hogy ki kifontulja meg a dolgot, s magáit védelmezni menjen. Jól van jól, mondja a harmadik. Akinek van, védelmezze. Mit bánom én? Nekem nincsen, az apámnak se volt. Hát az enyémnek volt, vagy hogy nekem van-e? Kérdezi most Amaz. De azt mond meg, rivalkodik az utolsó. Nem vagyok én Zsellér édesapámmal együtt, mi? Tudom, tudom. Szólt rá a kérdezett. No, oh, ha tudod, hát mit védelmezzek én? Talán azt a rossz malacot, amit beteg édesapám madzagon legeltet, hogy az őszig csontra nőjön annyit, amennyire egy kis bilingérezett kukoricán ráférjen a élére való zsiradék. Azt védelmezzem? ugye? Hiszen, ha észrevesszük, hogy Tihonyban a Francia, míg elérne mi hozzánk, egy körömig úgy megesszük, hogy a franciáknak a szagát sem hagyjuk. Jól van, jól, szól ismét az első. De én mit szóljak? Édesanyám anyám vaklétére télen nyáron csak abból keresgél, hogy a rokkatalpát rúgja, ha én nem vagyok keresője, kívülem annyi ivadéka sincsen, hogy valamelyik oldulni vezesse, hát én miért védelmezzem a másit? Mint igaz az, kitagadja, szólt valahára az is, akihez a többi beszélt. Hát én nem hét árvának vagyok-e kernyékre keresője? És utána a legnagyobb gyerek is akkora, hogy ugyan a többi közül legnagyobb kenyeret kér, meg is eszi, de dolgosnak csak annyi, hogy a szekérre fölül, s ha a két ló húzni akar, csettegetni tud már. Ha engem most katonának visznek, kihallgatja el azt a szörnyű sírást, amit ez a hét gyerek tesz. Lassan kint egymásra bámult valamennyi, az öreg könyökére dőlve. Egy helyre nézve piszkálgatott a villával, míg a heverészők közül később egy öregebb szólamlott meg. – Hát én mit beszéljek? – mondja panaszos hangjával. – Ennek a falábnak csak nem volt édesanyja az anyám. S ha szegény volt, kincset nem köthetett nyakamba, de mikor születésemkor meghalt, épp hagyott. Tettem, vettem velük, amit tudtam, meg is házasodtam. S alig voltunk két hónapig együtt, katonának fogadtak el az elöljárók. jött -ment vagyok, azt lármázták, csak az a rongyom van, amit magamon viselek. Utcú fogd meg, elvele, fegyver alá, mint ahogy el is vittek. Mire hazakerültem, fiam ugyan volt úgy tízesztendős, de az egyik lábam a törököknél maradt. Lábat aztán faragtam fából, fiam is megnőtt, most meg ezt akarják elcipelni, de abból szent, hogy semmi sem lesz. Inkább verem ezzel a falábbal, mint sem azt tudjam, hogy a szegény a helyet szenvedjen, akinek annyira van, hogy nem is bírhat vele. Ha a koldus imádkozik a jó tevőért, sem kezét, sem lábát nem adja oda, a szája pedig egy kurta kis imádságban sem fájdul meg. Elhallgatott az öreg, falábára az igazit rátette, s a többi félszemmel nézegette szegényt. Hát az urak fiát miért nem kötözik meg? Kezdiráz egyik ismét. Azok nemes emberek ám, felelt rá a másik. Azok egytől egyik fölállnak most, mint mondják, inszurgensek lesznek. Hány meg hányok ad most, aki kínjában zsidóvá is lenne, ha nemességét eltagadhatná, csak hogy itthon maradhatna. Szomszédunk az öreg apja kardjából dohányvágót csinált, az is elesküdte magát, hogy soha nem volt nemes, s mikor a szomszédok rávallottak, hogy a kardot még az öregapja hozta a háborúból, arra azt hazudta, hogy mikor a katonák basíroztak, az öregapja szénát vitt a katonák után, s az úton találta. Az én szomszédom fia pedig, kezdé rá a falába is. Amint szelét vette, hogy katonának kell fölállni, Pandóra lett ilyettében, s az a pogány legistentelenebb. Az ösmer nálunk minden szeget, most is azt hozta ránk a pandúrokat. is volt kicsinálva a dolog, hogy a gazdák előre megtudták, azok fiaik az hétszámra is most a szőlőhegyen a pincénél tartják, de a szegény hová fusson. Mégis, hogy véletlenben találják a szegény legényt, azt várták, hogy az Isten házába takarodjatok, ott akarták elállni az utat. Ilyen pogány ám ez? Elhallgatott a szó, mindenik tovább tűnődött a maga baján, szemük egy irányra veszett, némelyik ültében a maga könyökére dülleskedett, és nézett olyan keserveset, mint mikor az elkeseredett ember még az Isten bosszúját is fog korgatva kéri. Az alkonyodó nap összeszedés sugarait, s mintha még a szél is kifogyott volna a világból, egy gaj nem mozdult meg a fákon, és a megszomorodott ember lelkén úgy megnehezedett a baj, hogy némelyik sóhajtani sem bírt. Hátuk mögött hasonlat rongyos kék köpönyeg alatt egy alak, ki elterülve a gyöpön, saját könyökeire támasztotta bolzas fejét, melyet legeslegújabban az a szél félsült meg, mely a vízen kapta őket. Kalapja majd egy dobásnyira hevert tőle, mert alig ha volt szándékában hamarosan köszöntgetni vele. Fekete szemei merőre kidagadtak, azt hinné ugyanaz ember, hogy az előtte heverő hegedőt szemléli, hanem amint fehér fogai egymáson csattognak, ott lehet az a hegedő, ha csak arra nem tudná használni, hogy káromkodjék vele. Az öreg révész búsultában elfáradt az egyik könyökére, megfordult, hogy a másikon majd odább-odább búsul, egyszerre meglátta a tában a maradék halat meg a cigányt, oda kiállt hozzá. Tante! De a cigány fülét sem mozdította, azt gondolja, nem adnám most száz forinttét, ha nem éppen ő volna az az ember, akit azon néven kergetnek a katonák, hogy Tanti. Míg itt Méláz két tarkatehén kullogott elő a hegyoldalból utánuk pedig egy jó kedvű csöngős borjú ficánkult. Őrzse szakasztóval jött eléjük a kedves állatoknak, de a borjú előbb a ház elejét, s a cigánynak kalapját a levegőbe rúgta. – Lássán, borjú, lássán! Megérem, még, hogy valami bekáncsosnak a hátán Glédában is látlak! Dörmögi a cigány, utána nyúlván a kalapnak, mely majdnem az orra elé pottyant. – Egy regementben lesztek akkor, Tanti! – jegyzé meg a révészbújában bújában elnevetve magát! Dejsz, gazd uram, nem komponálták ki azt a mársot, amelyiken engem bakancsba húznának. Hát a franciát ki fogja meg, Tanti. Folytatá a révész. Él karnak futni? Kérdezi a cigány. De, hogy akarnak. Mondja rá az öreg. Inkább azok jöttek ide. A zsírgalmát. Pattant föl a cigány. Melyet mondják hátas emberek? Hogy most a francia futás? Majd csak ezután lesz, toldál meg az öreg. Hanem előfelét agyon kell lámverni. e azoknál valami? Kinél ágyú, kinél puska, felelt az öreg. De azt el kell tőlük venni. Csak besíni tudnás ember a nyelvin annak a franciának. Egyit mását majd csak elcserélünk. Nem cserélsz ott, Tanti, riad föl az öreg, hanem hajót akarsz, ütöd, ahol éred őket. Soha se bántom én, azok se bántottak engem. De azok ütnek ám, az öreg. Hád aki ást, aki odamegy, miért dugja odázsorrát, okoskodék Tanti. Ha küldik, a katona megy, ahová a generális vezeti, még te is lehetsz az. Maradok én, cigány. Generális olyan is lehet, aki heged élni nem tud. Nem sok bátorság van benned, Tanti. Ké tudja? Felelé fektében a cigány. Ezt a maradék halat sem mernéd megenni. Házsért is megesem. Rúgta föl magát Tanti, s a tálfenekéből vígan falatozott. A tihanyi toronyból lehangzott az estéli harangszó, a vízfenékből kibújkálni látszó hód elömlött az arcokon, s míg az ifjak hanyat fekve nézték az eget, addig az elkeseredett apák födetlen arca imádkozva hajlott le a melere. Talán a bajok terhét nem bírva már, vagy ha mindenütt van Isten, ott is, ahol annyiba érte a legszegényebb embert, talán azt hitték szegények, minek nézzenek föl a magasba, bizonyosan közöttük van itt most. Az öreg nagy sóhajtással kelt föl az asztaltól, mert bizony volt mit emelni azon gondon, mely rá is nehezkedett. Az öreg embert kifelé hívják a világból, jól tudta az öreg is, hogy minden itt marad utána, még Kenyérkeresője, az evező apát is. De kettő volt, ami még jobban erre a világ felé húzta, Miska és a leány. Bement az öreg a hajlékba, ölse utána vitte a mécsest, Miska pedig elgondolta, hogy az öreg nem hiába ment be annyi ember közül, szintén bekísérte. Az öreg az asztal mellé vette magát, pipáját zsebre dugta, amit rendesen akkor szokott tenni, mikor nem akart mesélni. Miska. Szólt az öreg ünnepies hangon, megvárva, hogy a gyerek ennyiből is éltsen valamit. Hallom, apám uram! Szólt a gyerek a szoba közepéről, őrse pedig a kájha mellől várta a beszédet. De csak ne húzódjál messze, édes lányom! Szólt ahhoz is. Neked is beszélek. A lány előbbre jött, érezvén olyant, mint mikor az ember a jótól is fél, és mikor az ilyen kislány egy kérdő szóra szörnyű hamar megvallana mindent? – Kedves gyermekeim! – szólt az öreg. – Érzem én már, hogy ezt a világot nagyon zsöllérképen lakom. Eszlónál őrse megvala ríkatva, s a világánál, mint valami csillogó barázza folyt le a könnyű mind a két orcáján. – Az ilyen megviselt guba, mint én, vaj mi könnyen szakad? Folytatál még odább. Háborús világ is van, ki tudja, merre vetődünk el. De mivel most együtt vagyunk, leginkább pedig, hogy még én köztetek vagyok, azt szeretném tudni, ha el kell is mennem a más világra, hogy egymástól hogyan maradunk el. – Ha meg meghal, édesapám! – szólt a leány sírva. – Tudom, hogy én is meghalok. Dehogy halsz meg, kedves leányom, te még arra ráélsz, hanem azt akarom, hogy ha már apádnak választott az Isten, valamiképp felettemben ne hagyjalak itt. Mindenre keserves sírással felelgetett őrcse. Ha anyád volna, mondja odább. Nem bújsulnék, de így kire maradsz. Azon tűnődöm most. Megint nem akad szó. Azért, édes lányom, ha tudnám, hogy valakit szívelhetsz, mert én miattam az is meglehetett, ha az Úristen így akarta, hogy néha-néha magadra maradj, de jóban neveltelek, nem félek az Isten büntető kezétől, és ha, mondom, szívelhetnél valakit, most mondom igaz, jól élekkel, hogy miattam vétekké nem válik. Miska mind a két lábával támogatta magát, de azt hiszem könnyebben elhallgatta volna a beszédet kulcsukon által, mint így az öreggel szem Ki mondta édesapámnak? Zokogott a leány Hogy én szerettem valakit? Mikor én itt a pusztán egyes egyedül vagyok, édesapámon kívül? Mégis, mit költenek rám? Dehogy mondták, kedves lányom! vigasztalá az öreg. De ha valaki mellett látnálak, jobban megnyugodnám, vagy ha Miskának felesége volna, hogy odaküldhetnélek. Ez csak apád lenne helyettem is, talán szeretne is. Megdöbbent a leány, s talán jobban félt, mint előbb. Eddig még nem mondta Kend, szólt Miska. Hogy házasodjam meg, aztán Kend nevelt föl, őzsét is hát kiszeresse jobban, mint én. Azért, míg én élek, édesapám, ne féltsekent sekent ha csak katonának nem fognak oda át. Édesapám is halódni akar, zokogott a leány. És ha még miskát is elviszik, hová leszek akkor? Ez az én bánatom. szólt az öreg, de mielőtt folytathatná, bejött a cigány az üres tállal, a szóba kiáltván. Soha se búsuljon, gázdóram! Ha én ráértem volna feleséget venni, nem futottam volna én át ekkora vízen mint a Balaton. Hát mi ott tudnál, Tanti? Kérdezi az öreg. Csak azt, hogy ezek a bibástok nagyon hamar saladtak a templomból, pedig azt is prédikálta a páp, hogy kinek felesége van, azt nem vihetik el. Nos aztán? Nos aztán, hát mit nem szóztam, Iska? Fordult a a legénynek. Hát, kidanulta tanulta azt a nótát? A révés lánya, az a sívem tulipánya. Na, tagad! Hiszen múlt vasárnap egész íjjel azt húzattad velem. Nohát hát magad, vagy hogy behozzam a hegedít? Ha eddig van, szólt Miska a bámuló öregnek, ha kell, akarja, van tihanyban elég, pap, ne búcsúzzék elmed, hanem őrzsét adja nekem. Őrzse nem mert a legényre nézni, könnyűi ugyan pörgének, hanem ez az utolja mégsem olyan keserű, mint az eleje volt. Őrzse lányom, szólt az öreg. Magad vagy itt köztünk, lány, téged kérnek itten. Úgy kihegedilem alakodámat, hugám, szólt bele a cigány. Hogy a fogás is kifekszik a pátra? Szólj, leányom, rajta dál a dolog, biztatáz apa. Iszén én nem parancsolhatok ennek, édesapám, mondja őzse szemlesütve. Hogy adjon kell, oda? az a hegedű cigány, derült föl az öreg. Itt ma készfogó van. Egy kis rövid nóta után meglepte őket az éjfél, s az öreg nyugalomra vágyott. Elvégződött a szó, mindenkit nyugovóra vert az elfáradás, és mindenki lefeküdt a maga fájdalmával, bárván az édes ámot. ezt az istenáldást, hisz nem volt még olyan nagy fájdalom, s oly megrékatott szem, mit az álom meg nem vigasztalna. Másnap korán a tihanyi tetőn volt az öreg, Egyenesen a kolostorba ment, hol az akkori Szent Mártoni apát és a Veszprémi püspök a szűk udvari kertben sétálgattak, beszélgetvén az időkről, mert ha szabad szakaszunk címére visszamlékeznünk, éppen a nevezetes 1809. eszendő vala az. A kertnek közép útját összemért léptekkel járta át a két főpap, arcukon ott ült az a böcsületes aggodalom, mely csak a magyar ember lelkében terem meg ha a hazát veszedelem éri. Egy nyomtatvány volt a fő papok kezében. Nehézségképpen nyomott annyit, mennyit egy év papír a maga formájában a rányomott betűkkel nyomhat, de melynek szavai egy nemzet közé voltak dobva, bírván annyi csáberővel, mint a csaló madár hangja, és hogy bizonyítványul maradjanak egy nemzetnek, ha lenne idő, olyan óra, melyben saját tetteire hivatkozni szükséges is lenne. Az a papír Napóleon nyilatkozványa volt a magyarokhoz, ígérvén annyit, minél többet nem ígérhetett volna, ha jó lélekkel meg tudná is adni. Ez nagy szerencsétlenség, ki föl az apát. Csak már magyarul ne volna, mondja a püspök. Hisz a madarat saját hangján csalják lépre. Büntetné meg az Isten az olyan magyart, ki most ilyen munkára beszegődik, mikor tudja jól, hogy olyan ez a mi fajunk, hogy még a mérget is könnyebben megissza, ha magyarok kínálják be neki? Tömérdek olvasója lesz neki, mondja az apát. Milliók, reverende barátom! S ki merné megmondani, mi lesz ennek vége? Én csak aggódni tudok most, mondja a püspök. Ezzel nem leszen segítve, felel az apát. De mit csináljunk? Imádkozzunk a nemzetét! Reverende, ez már az utolsó dolog. Itt tudnunk kell, mit hiszunk magunkról, s ha már annyira vagyunk, hogy csak még imádkozni tudunk, én sírva mondám, orá te frátressz! Hisz én nem akarok kétségbe esni, mondja az apát. Úgy tehát, ketten vagyunk, kike a nemzet jövendőjét hisszük. Én vagyok a harmadik, Mondja egy szálas öreg úr, kinek nyakába nem tudott annyira beülni a vénség, hogy a főt meghajthatta volna. Fehér üstökéből keveset tépett ki az idő. Piros arcán a nem sokat vásított, hanem annál inkább rajt volt az a régi jó tekintély, mely előtt a tiszteletet el nem tudná tagadni az ember. És szinte kezében marad a süveg, míg az öreg maga nem mondaná az ilyen magamfélesüldő embernek, hogy édes öcsém, tedd föl! Isten hozta! Isten hozta! Üdvözlék őt a főpapok, s mindjárt körbe fogják az öreg Jószág direktort! Búsulunk. Mondja az apát, a beszéd fonalára kívánvám vezetni a vendéget. Sírva vigadni, vigadva sírni! Szólt bele az öreg. Smit gondol, direktor úr? Kezdje ismét az apát. Hogy melyik alkalmazható ránk? Az idő mondja meg, szólt az öreg. Csak azt sajnálom, hogy kölcsön nem kérhetek vagy negyvenesztendőt. Na, de éljenek mások is, én már eleget éltem a jó hitnek. Mások azt egykor nem pusztán hinni, hanem tudni fogják. S mi az a jó hit? Tán direktorul beállt már franciának? Kérdi a püspök. Bocsánat, méltóságos püspök. Én nem engedem kibérmátatni magam a jó magyar hitből, melyben keresztelkedtem. Bár valamennyien így gondolkoznának. Legtöbben így, de főleg magamért jót állok. Engem sem török, sem tatár, sem francia, ki nem gombol a magyar mentéből. Egyéb iránt is azt mondom erre a dologra nézve, hogy kézbolont a francia, ha azon hitben van, hogy a magyarnak másképp egy csipetnyi hasznát tudná venni, mintha magyar marad. A magyar, amint elszegődik, otthon felejti minden böcsületét, gaznak való csak, és szemétnek aztán, de jónak nem. Ez az én meggyőződésem, ez pedig úgy benne van a véremben, mint héringben a só, hogy kimoshatatlan. Kezet szorító a püspök, az öreg direktor pedig folytatá. Ha nem csalódom, méltóságtuk a francia proklamáción tűnődnek. Itt van, mondja az apát. Már láttam, felele az öreg. Nos, mit mondunk hozzá, kíváncsiskodék a püspök. Szép ígéretek minden esetre. Csak a 96. franciák teszik ezt a látogatást, mikor még a félvilágot nem hazudták tele, mint hogy nálunk megterem az olyan ember is, Kiabolondott könnyen, hiszi, most egy pár millió okvetetlenül hinne a cifra beszédnek. Most azonban az egyszer megment az Isten, hogy a magunk kárán tanuljunk. Bár túl volnánk már ez időkön, véli az apát. Ne siessünk, ne siessünk, mondja az öreg. Én vén fejemmel azt látom, hogy ezen időkben tömérdek megtanulandó van. Történnek dolgok körülöttünk, melyeknek magva marad, mely, mint a sáska tojás, évek múlva is kikél. S az lenne? kérdi a püspök. Kell -e nagyobb, mint hogy a megyei tisztviselőség eszeveszetten bánik a néppel, pedig a nép a kovács műhelyekben és a mamuk alatt olyan dolgokról beszél, melyeket, ha már nem vehetünk a szájából, legalább okosabb volna a derest és a kalodát valahogy ellopatni, vagy a belső kerítés mellé tenni, ahelyett, hogy most minden dibdábságért a parasztot ráhúzzák, legtöbbnyire olyan dologért, mely végtére is bocsátandó vétek, például, hogy az apa védi és dugja a fiát, mikor a katonát kötéllel fogják. A püspök másfelé kívánta terelni a beszédet, mert tudta, hogy az öregnek voltak olyan időbelátó kedvenc eszméi, s a jövendülés csak akkor volt kedves bármely időben is, mikor valakinek éppen szája ízére volt. Tehát újabb csapatgyűjtés vagyon elrendelve? pedig nagyobb az eddigieknél. S amint tetszik tudni, a nemesi fölkelés is el van rendelve, de már foganatba is van véve. Na tehát a nemzet ereje mutatkozik, szólt bele az apát. Én az ellenkezőtől félek, mondja az öreg. Hogyan? Mert nem tudnak velők bánni. Így fogyasztják el a halcvágyat, és enét természetes elemével ellenkezőleg a halcot egykedvűen veszi, pedig volt idő, hogy a magyar kész lett volna azért is verekedni, hogy nem verekedhetik. Hát a sor ezredek, kérdi a püspök. Ó, megbocsát méltóságod, azon hitben vagyok, hogy ha e faj végképpen meg nem szégyeníti is magát a halcban, de rossz jövendőlő legyek, ha mondom, hogy a csatázások kínosan fogják velünk éreztetni, hogy a besorozott katona is tudja, hogy itthon alig hagyott egyebet, mint a polciós könyvet, papot, tanítót, baktert, kanászt, földesurat, s minden olyant, aki pénzt kér. Szerencséjét nem keresheti a paraszt, mert telkéhez van kötve, s ismét nem szabadulhat máshova, mint a templomba. S uram, bocsá, én még jobban megdöbbenek, ha a kocsma helyett a templomba menni látom, mert a kocsmában lehissza a bút, de a templomban néha úgy elmondja az Istennek a sok baj, hogy némelykor hangos szóra fakad, pedig ha nem feledi, rosszabb leszen egykor a Francia Ármádiánál. Nem tudott a társaság fölvidulni, sötétek voltak a képek, s a napi események által az idők oly izgalmasak, hogy boldog-boldogtalan szomorú képpel járt, a szegény arról törődött, ami nincs, a gazdag pedig a meglevőn bánkódott. Peramor kiáltott kiáltott föl a püspök. Még is sem tudunk a magunk nyelvén, szót az öreg. Mikor úgy nyelvemre jár az a diák szó, pedig festetsics győdnek rég megfogadtam, hogy papi dolgaimon kívül nem említek egy szót, vagy inkább kimosom utána a számot, ha egy diák szó kicsúsznék rajta. Éppen a grófnál valék. Mit csinál? Éppen egy sajátságos jelenetnél találtam a grófot. Belzsenyinek 2000 forintot küldött egy ódáért, és Belzsenyi visszaküldi azon mentegetéssel, hogy ő ezt meg nem érdemli, hanem a Georgikonban gazdasági kérdés utalmául tűzi ki. Sajátszerű helyzet, mondja a püspök. Talán megbántva érezte magát Belzsenyi? Szól az apát. Nem tudom megmondani, hanem a gróf szokott modorában azt mondja a kasznárnak. Tudtam, igenis, hogy én vén szamár vagyok, igenis. Tüstént vigyen a kasznár a kétezer helyett tízet, igenis. És mondja meg, hogy ne haragudjék a tekintetes úr, igenis. Majd a Georgikon számára magam tűzök jutalmat, igenis. Ezt a tízezeret pedig a kasznáról ott hagyja, igenis, különben elcsapom, igenis. Originális ember, kiált föl a püspök, mire az apát megrántá figyelmeztetésül, hogy az öreg úr sem állhatja a diákszót. Me a kulpa, me a kulpa, mondja a püspök vervén a mellét. Igenis, igenis, én védkem, azaz, hogy a püspök védke az a sok diákszó. Mondja hátuk mögött festetics, mire általános öröm lepé meg a beszélgetőket. Bárcsak a gróf ne hallotta volna, hanem ez egyszer még bocsánat. És ha még egyszer hallunk egy diák szót, büntessenek meg, mondja lelkesülten amaz. Azon napra tőle a püspöki pálcát. Nem bánom, szól szívesen nevetve a püspök, s minthogy reggelire csöngettek a klastromban, az apát házigazdai nyájassággal hívta a fölső szobák egyikébe kedves vendégeit, hol festet is az öreg direktornak nyújtá olvasás véget belzsanyinek ódáját, mit az művészi erővel szavart el, s midőn a bevégzett szakok utána lekötött figyelem a hallgatókban szóra nem talált, az öreg jó ízűen mondá. Uraim, olyan nyelv ez milyenk, ha magam vagyok, néha magamban is beszélek, csak hogy halljam. De fájdalom, környezetemben nem akadok ruhás emberre, ki fele gondolatját diák nélkül tudná elmondani. Nézzék csak méltóságtól, mondja az öreg. Ügyvédünk ilyen levelet írt tegnap nekem magyarul. De ne a spektábilis! A Processusnak procedúráját in paribus lekopálva humilime submittálom, Mit kóótis revidiálni, méltóztassék, s ha lehet, valami favorabilis okascióval, uzkuerdiem 24-tám hújúz revittálni, szíveskedjék. Ítem a galloszok invázióját, recentis szime hallom. Elég, elég! kiált föl a püspök. Ez valóságos Isten káromlás, így elpusztítani egy nyelvet. Statáriumot kellene hirdetni az ilyen beszédre. Bosszankodik az öreg. Beszélni sem tudunk, boldogságos Isten! Mondja festetíts olyan keserű hangon, mint egy százados fájdalom. Deus omnipotens miserenobis! Mindenható Isten, irgalmaz nékünk. Szót a püspök szorongatott kebellel, s a diák szavak föleleveníték a hallgatókat. Bocsásson meg, méltóságos püspök, semmi kifogásunk az érzelmek, hanem annál nagyobb a diákzó ellen. Tehát a püspöki pálca 24 órára milyenk. Legyen, mondja a püspök. Csak tudjátok hasznát venni, bár érzékenyebb büntetést adnátok. Egy ember kívánna a méltóságos püspökúrral beszélni. Szólt egy bejelentő cseréd, mire a vendégek tréfásan összenéztek, s mintha mondanák, hogy mi vagyunk a püspök, egyszerre kiáltának: Hadd jöjjön be! egyet a püspök felé mosolyogtak, ki ugyan megcsóválta a fejét, de arcán derültség mutatkozott, s nem kívánt ellenszegülni a jó barátok ártatlan tréfájának. Bejött az öreg révész, látván az ösmelt urakat, mindjárt az ajtónál megállt, nehogy alkalmatlanságukra legyen, s mint hogy a püspök elébe ment, annak kezét megcsókolta. Ne bántsa, öreg! Szabadkozik a püspök, de a révész szó közben már régen elvégezte. Mi újság, révészgazda? kérdi az apát. Újságot mondjak, ilyen uraknak? Én? Kinapestéig a vizetverem ötven esztendő óta? De annál több emberrel jön össze a két oldalról, mondja a direktor. Azoktól csak meghallhat valamit. Jobb szeretném, ha nem hallanám, nagyságos uram. Azt tartom, egy embernek elég volna kettő helyett egy fül, azt is inkább tartaná bedugva a mai világban. A franciákról beszélnek, ugye? e a gróf. Az is oda keveredik a sok szó közé. Mi híre van a franciáknak? Hogy nyakunkon van? Veszett volna az országában, most nem terelnék az embert fegyver alá. Aztán fél, öreg? Kérdi a direktor. Ha félnék, nem volnék révész, uram. Ilyen vizem, mint a Balaton, mely szél nélkül is megháborodik. Valakinek csak el kell menni az országot védelmezni, mondja a gróf. Igaz, méltóságos uram, hanem ha olyan ember megyen el muszájból, aki mikor hazajött, nem tudja, hogy mit védelmezett, pedig vagy keze, vagy lába maradt el, ugyan keserves szemekkel néz ám arra, ki az erőket bújta, mikor háborúba kellett volna menni. Na de, hisz a nemesség is fölkelt most. Van miért, méltóságos uram? Stán nem vétek szómmal, ha kimondom, hogy ha az a főség nem bír a Franciával, ez a baja, hallgassa meg a mi bajunkat is, aztán akkor mondja meg, hol az ellenség, tudom, nem élődik rajtunk. S mi bajuk van öreg? Kérdi a püspök. Meggyonni, sem merem. Ki tudja meg, ha nem szólnak? Néha a gyereknek az anyja sem érti szavát. Jó az Isten, jó tád! szólt bele az apát, nagyon is tudva, hogy az öreg révész mit gondolt, ösmerve őt hosszú idő óta, megkérdé a révészt. Mi áradban fáradt föl a hegyre? A méltóságos püspök úr, hogy így éppen kézen van, azt gondoltam, nem bántom meg szómmal, ha esedezni merek. Egy örökben tartott fiam van, azt akarnám mielőbb asszony mellé állítani, s nehogy húzódjék a dolog, még mára, vagy holnapra az esketőre engedelmet kérek. S nem gondol az ország bajára öreg, hogy most lakodalom juthat eszébe még? Értem, mit mond méltóságos uram. Annál jobb, úgy maga is tudni fogja, hogy a kötelesség elől elvonni valakit vétek. Igaza van a méltóságos püspöknek. Mint hogy azonban a világon egy árendás kunyhóm, s egy lányomunk kívül egyebem nincsen, kiveszi le rólam az én apai kötelességemet. Még él senki, mondja rá a püspök. Méltóságos uram, ezt a lányt most férhez tudom adni, tetszük tudni, furcsa portéka a lány, néha ugyan kérik, máskor pedig kínálva sem kell senkinek, s én azt hiszem, hogy az ilyen fejnek nem sok várnivalója van ezen a világon. Furcsa dolog éppen a katonaszedés idején. Nemes legény kéri? Kérdi az apát. Nem nemes az, méltóságos urak. Na, most olyan időket élünk, hogy eltagadja némelyik szívesen. Jezdzi meg a püspök. Aki pedig nem az, nem vállalja magára szívesen, méltóságos uram. A gróf félrehúzá az öreg direktort. Uram, beteg ez a nemzet, ha még a veszedelem sem tudja fölverni, ez az eltompulás, midőn a veszedelmet így nyomorúságosan várja. Grófúr, én nem hagyom figyelem nélkül az állapotokat. A hadjárat alatt folytonosan vigyáztam a népet, melye harcot egykedvűen nézi. Fájdalom, még a török háborúban dühötté tudott lenni. Mert az a kegyetlenség harca volt, s legbensőbb önvédelem kényszeríti ellenállásra, s nem csak vagyont, de nőt, apát, anyát és gyermekeket kell levédelmezni. Hát most? Tegyünk példát, Gróf van-e valami féltenivaló? Mondja az öreg ismét a püspökhöz fordulván, ki a révészelt anakodott eddig. Révész, Gazza, félje a nép a franciától. Mondja meg igazán. Ha meg kell vallani, mondja az öreg, nem is nézi ellenségnek. Azt, ki jö? De azt mondja a nép, hogy csak a gazdagokat bántja, az urakat, papokat, de a szegénységet nem. Eztelenül hiszik, édes révészem. Az ágyó nem itszés üveg, hogy két sereg egymást kihágassa vele. Az ágyó pedig nem ered szóba a katonával, hogy ki volt apád. Vagy hogy magad ki vagy, hanem csinál sántát, bénát, ahol éri. Magam is azt gondolom. No, lássa. Hanem kérdem, ha ez a francia megmondaná végképp, hogy mit akar, azaz például azt mondaná, minek áll utamba a magyar, én úr akarok lenni a világon, de előbb elalább alól a magyarral. De már uram, szó közben a révész. Hadd mondjam odább, szólt a direktor. Ha mondom, azt mondaná, hogy elalább alól a magyarral, vagy úgy eltagadja magát? Én nem uram. No, hiszen én sem, hanem csak mondom, ha megparancsolná, hogy aki egy szót szól. Azért is táktorokkal beszélnék. De parancsolna ám. Annak, aki szavát fogadná, de nekem nem. Hát az a nagy francia sereg. De nagyságos uram, ha összeállunk, mi is el tudnánk nyújtózkodni olyan hosszúra, hogy azt a francia sereget végigérnénk. Öreg, öreg, hová beszél magáról ilyen ősz fejjel? No, már igaz, hogy fejemen a dér, de nagyságos uram, könnyebb puskát is láttam én, mint az evezőlapát, s ha más nincs, az is jó lesz. Na, mi ketten talán még elmennénk. De a többi sem marad el, Isten Szent Hároms, jaj, mit mondok, szólt az öreg a püspökre nézve, míg a gróf lelkesülten kezet szoríta a direktorral, ki éppen súgva kérdezte a grófot. Mit szól méltóságod? Még megélünk, lehetetlen elvesznünk. Kiáltott föl a gróf, visszavezetvén az öreget a másik beszélgetőhöz. Mit évők legyünk hát? Kérdi a püspük a révésztől. Szinte megbántam, hogy kérni jöttem, mikor legény embernek egyért dolga akad most, mint feleség után bolondulni. Nem úgy öreg, mondja a direktor. Még talán nem vagyunk egészen a végső végén. Aztán, ha rákerül a sor, a feleséges ember is üthet akkorát a francián, mint a nőtelen. Legalább a feleséges tudja, hogy kiért kell agyonverni. Hát szólhatok, méltóságos uram? Kérdi félbizalommal a révész. Nekem meg van kötve a kezem. Tudtam, hogy hiába jövök. Ki tudja? mondja a direktor. Csak nem kell abbahagyni. Már nem merem kérni ő méltóságát. Szabódék az öreg. Ha megvan kötve a keze. Ahogy vesszük, öreg. Holnap már én is megengedhetem, de ha ma akarja a dolgot, úgy ez uraknak is van beleszólásuk. Mi pedig megengedjük, szólának a körülállók, mire a révész köszönő arca felett az uraknak. Elment az öreg révész, az együtt maradtak összenéztek, kiki megtalálbán a gondolatot, melyen leginkább meg tudott nyugodni. Tehát mégis van valami kincsünk, mondja a gróf. Nyelvünk, mondja a püspök. Most pedig az a legfőbb, hogy a népnek valahára ne csak országa legyen ez a föld, hanem hazája is.